Але доктор Верходуб уже не питався себе тепер, чого така жорстокість і лють у цієї сірої маси і звідки вона? Невже вона вся, як є, читала Маркса і експропріюючи експропріаторів, тільки передавала куті меду? Тепер він знав, що і жорстокість, і лють, і передавання куті меду все було необхідне, законне і зрозуміле. Як законне, необхідне і зрозуміле, оте цуценя з закислими очима на сонечку. Сіра маса не читала Маркса і не експропріювала експропріаторів. Вона тільки здійсняла закон ворожостей чужого до чужого. Вона, ця маса, була тут чужа. Усі ці крамниці, будинки, всі капелюхи, комірчики, книжки, роялі, управи, контори, все, чим був повний колись оцей клаптик земної планети, було і є чуже цій сірій шинельній масі. А коли вона колись стикалася з цим, то мусіла зіщулюватись, знижуватись, проходити бочком, винувато, побожно, з чеканням ляпаса. І що дивного, що тепер є сласність, а власне в тому, щоб гепнути чоботом у те, до чого підходив раніше з побожним острахом. Ми ж раз у раз любимо гепнути своїх повержених богів чоботом. І щоб більша була побожність, що недосяжнішими здавались усі божественності, то дужча, розперезаніша, лютіша мусить бути сласність гупання чоботом. Але і гупання, і сласність, і трощіння, все це ніколи більше не повториться. Все це Летить у вічність, і все має тужну солодкість минулого. І все є життя. А доктор Верходуб повільно підійшов до ринку. Порожній, забутий, мовчазний стояв малесенький ринок, на якому колись було стільки запального ґвалту, пристрастей, хитрощів. Маленьких драм і веселощів. Тепер рундучки стояли замкнені, З голими нудними стійками. Поміж рундучками, а Вільно, ніким не гнані, Але без ніякого задоволення, Блукали голодні зачучверені, З випнутими ребрами собаки. І все ж таки, Скільки великого змісту може бути В одній голодній, зачучвирені собаці. Для того, хто пам'ятає, що через годину може не стати ні цих собак, ні неба, ні заповідів, ні ненависті, ні майбутнього. Стояли у ряд візники. Вони возили владу. І тих, хто мав змогу їздити на візниках, не боячись за це стати до стянки. Попереду всіх Стояв Ютко, неповторний, єдиний на весь світ Юдко. Колись доктор лікував його жінку, що затруїлася, була гнилою рибою. І Ютко тепер так само, сидячи на передку свого файтона, приплющував очі, розводив руками і щось гаряче доводив якійсь дамі. Так-так, не пролетарці в хустці. Адамі, що стояла біля брички. Дивна, надзвичайна істота, прекрасний привид з давно минулого, але без сумніву психічно хворенька бідна. Вона була в англійському капелюсі з чорним пером, у чудесному синьому костюмі, в лякованих черевичках, зовсім архаїчна постать. Із давніх віків обличчя її доктор не бачив. На жаль.